Hej och välkomna till veckans podcast med mig och de andra två. Vi är äh, alla väldigt glada att äh, Jackie Chan. Hallå. <hållare>, Chan, Jackie Chan. Chan, Chan. Chan eller Chan. Chan. Ja ah, jo, Jackie Chan. för pratade du om Jackie Chan i Intotmaken? Jo, jag tänkte att vi skulle ta upp han för att eh, han blev utsatt som Aftonbladet beskrev det eller någon annan People Magazine tror det var jag läste det på till och med att han hade blivit eh, någon har liksom postat någonstans på internet att han hade omkommit i en jättinfarkt tror jag det var och liksom att han var död och eh, det gick till och med så långt att det var så här fans som eh, i forum och gjorde ägnade webbsajter till hyllningar till honom där man kunde skriva på och Vi saknar dig och allting Men senare så gick han ut på sin egen hemsida Och sa att han mår jättebra och ingen far taget Tänk om det är någon som har hackat hans sida I efterhand Ja, ja det är sant Det är det som är bluffen att han verkligen är död Men nu bluffar någon att han lever Jag älskar att konspirationsteorierna Om hans död föds här Just nu på denna podcast Tänk om det liksom, inte alltid blev upp, uppförstått hade han att det, dog han så hade det inte blivit större nyheter än det här. Det hade varit kul att i sens sin egen död och se Men... hur reaktionerna hade varit. Det, det är ju en sån klassisk grej, en dröm, dröm som alla har låtit. Att få gå på sin Men... egen begravning. Ja precis. Om någon, om någon av er skulle liksom gå ut och säga att någon i svensk var död, alltså en, vad säga, en känd person, det tänker jag på. Vem hade, du, vem hade ni varit? Victoria, eller Ja men det hade ju varit ganska lätt dementerat Ja det är lite för lätt Det tar var, typ för, två åtminstone. minuter ja, jo, men... Det är Samma sak med statsminister Det hade inte heller funkat Alltså du menar om man skulle bluffa det Ja alltså ja. tänkte du gå in Du liksom ta en Bygger Aftonbladets sajt I in design går liksom så här du gör, ja du gör ett en löpsedel typ på att eh, ja. någon är död har ja, du förstå vad jag menar Samma grej som de gjorde med Mikael Ja precis de fejkar någon sida och skriver nyheter alltså lägger ut på nätet Alltså det har ju funkat bäst med någon som lever ganska dest destruktivt om man nu vill eh, vara trovärdig. Ja. Jo typ precis Pärsbant eller Ja eller, eh, ja, eller eh... undrar hur mycket man skulle här, komma undan med också skulle man typ kunna skriva att Björn Gustavsson dog på toaletten. Han klämde lite för hårt så att säga. Har vi pratat? Ja, det var Elvis vi pratade om. Som, som... Ja, han dog jug, väl på ett <tryck> förnedrande sätt. Alltså, det, har vi pratat om det i podcasten? Nej, jag tror inte Jag tror han satte bajs där. Gjorde han Jo, alltså, han hittade sig på toaletten Elvis. Sen det där, det finns ju lite så... Hur mycket sanning det ligger i där Men att han hittades på toaletten Men sen det fanns ju ett rykte om att Han tog lite för mycket så ett blodkärl Sprack i uh, ja, De bakre delarna han får blöd i, ah. i röven Ja ah, det var något blodkärl, jo det måste ju vara till huvudet kan inte Ja alltså annars Om man ska få blöda till att Fast att han var rätt tjock rätt mycket <laughs> Han kanske inte fallade och flytta på sig Så jag bara, ah, men vad hände med din pappa Han pajsade igen sig för några år sedan men Jag känns som att Carola skulle väcka ganska mycket uppståndelse om vi fejkade hennes stöd på nätet För att hon är folktär Eller är hon folktär? Trist jävla namn känner jag Är inte lite psykfallsvarning på henne också? <laughs> jo men Du är så tacksam på något vis Vad ja. menar du med det Mange? Det, det hör väl inte hit Det finns väl pärspankar ja, Hon förlorar ju folktärheten eller vad man säger Ja Precis. men nu menar jag att vi skulle göra det, inte att hon skulle göra det men jag tänker på, hur, hur omtyckt är hon egentligen idag? Mm, jo, jag vet. Men alltså, det är, alltså, vad ska man säga? Visst, man har ju hört de där hist historierna. Men jag är inte så säker på att alla känner till det. Lite äldre generationen. Det känns som att det, du kan hitta jävligt mycket skit om Karola på nätet. Men... Ja, visst... men det med, det med Livets ord eller Jehovas vittne, jag kan inte ihåg vad det Det är väl ändå ganska allmänt känt. Och hennes affär med Runa som är... Det är väl ingen affär. Det där med det är en affär. De väl de var väl tillsammans så fick ni inget. Den är väl en affär? Vad sa du? Kicken från The ja Jag hatar den gruppen. Jag hatar det namnet. Ska jag vara helt ärlig så visste jag inte vem han var först är den. Raka översättningen i Ja Det syftar till deras pudel och. Snyggt man snyggt. De har ställt upp en melodifestivalen två gånger tror jag. Och efter första gången så intervjuades de av någon journalist och sa att, och så pratade de om Melodifestivalen. Och då sa de att äh, nej, det var ett fjantigt snästeg i vår karriär, vi kommer aldrig att förknippas med den. Sen nästa år stod de där igen? eller vadå? Ja, precis. Så året efter så var de där igen. Var det så? Så de är lite tveksamma, de där grabbarna i Pudels. Ja, menar du det? Jag har inte lagt äh, någon större tid på dem oväntat att så man tänker åh fan, varför ställer de upp för? Ja, det, blir, det, det är väl inte så oväntat nu längre, jag tycker det är skitmånga mer hippa artister som ställer upp i Melodifestivalen nu för tiden än vad varför? För förr. var det bara de här typiska slagerartisterna och dansband som ställer upp. Jo, jo precis. Så det är liksom popartister som ändå tilltalar mainstream-publiken och... Jo, det är sant. Nick Bo Nicky Boy var ju med till exempel. Ja och det var det andra. Det var, då... var inte Salem med jag också. Det kanske var, Jag vet inte. Det var något band jag tänkte på. Inte har Nej de var inte med Nej men det tycker jag inte är så jättekonstigt Jo kanske. Jo, lite då. Alltså visst de är lite. De, det kan lite... de är ganska glammiga Jo, det är de. De, de, de har ändå en målgrupp som är lite indie och så att jag tror de, de sväker många. Andra. Ja, jag tror det bara så att alla har sett fördelar med det. Det är ingen som är med där för att vinna längre, känns det som. Och vet om de att fan, det här är bra byggnader, bra, bra uh, liksom. Det är väl ett av de, alltså, i alla fall överlägset, SVTs största produktion som vi tänkte, det, det har över sjukt mycket tittare också. Ja, men det är så extremt dålig musik ju. Ja, det är också, jag tycker hela... Det är, vad ska man säga Konst tv underhållningskonceptet det är, inte så jävla, det är inte kul Jag tänkte prata om Marianakulturen Och humorn kring denna uh, Framförallt i USA Så har man en tradition Av att, att driva med Mariana I filmer och ja, Humor överhuvudtaget det baseras alltså på att folk röker marijuana, blir höga och gör roliga, konstiga saker. Jag vet inte om ni har sett Cheech chen Chong. Ja, jag vet vad det är. Det är den äldre Leo i The 70s Show. Och en till som på 70-talet åkte runt och blev höga. Och sen handlade det i princip bara om det. Sen nu på 00-talet så har det här fenomenet uppstått lite igen. Och det, det är livsäg mariana har väl också ökat nu. Det var stort på 70-talet, 60-talet och 70-talet. Och nu är det ganska vanligt igen och ganska accepterat. Och det finns ju hur många filmer som helst på det här temat. Till exempel Pineapple Express som vi har snackat om. Ja, den är ju det är en hel film. Som bara, ja, alltså det, det är enbart om det. I precis. Precis. Och sen är det den uh, Harold and Coomer Goes to White Castle. Där är dumpad och supersugen är rätt mycket... Den hur man också. Super sugen. Uh, superbad. Jaha, heter den Super sugen på svenska? Sen var det en uh, dokumentär också som drev med Mariana lite. Uh, efter den här. Uh, den? Super Size, super -size, size Me menar. Ja, super Size Me. Så kom det en film som heter Super High Me. <laughs> ja, alltså, den har jag inte sett. Huvudpersonen, veten Dog Benson. Han ska röka på varje dag i en månad och se vad som händer med kroppen. Helt annat på här men när Sub Size Me kom så blev det ju massa sådana eh, spin-off på eller du vet man tog den idén. Ja. Men såg det att TV3 tog idén exakt likadan fast det var Paul och Roberto som skulle käka skit med ja, en hel dag ja. Jag vill bara komma kom på, kom på det nu att det är ju en jättedålig idé. Att Paul och Roberto ska Ja, men det är så här, och om vi tar en idé som de har gjort i USA. Och så gör vi ja. exakt likadant fast med Paul och Roberto, Då måste det ju bli bra. Så sitter man där, nej. Hur kom de på den, den idén? den? Ja, I det idégenereringsmötet ut. Ja, precis. Eller den brainstormingen. Fruktansvärt dåligt. Men tillbaka till drogerna. Alltså filmgenren i sig, eller humorgenren kanske man ska säga, har blivit rätt accepterad. Inte minst i That säventi show, där det sen smitt på dagen. Liksom. Det går ju ändå att det, det är även drogen Mariana som har blivit accepterad. Och därför är det kanske inte. Jag vet inte om det är så, men det kan vara lika spännande och roligt att skämta om Mariana nu längre eftersom Mariana i sig är ganska accepterat och inte lika. Alltså man gör inte filmer om alkohol, till exempel, som enbart handlar om att folk blir fulla. Nä. Nej, det är så Du får inget jag, roligt det. det syper ju varje film Jo, det får man ju du Men jag du om du menar nästa man, steg då? Kommer, alltså man brukar ju säga att Mariana inkörs på porten till tyngre droger Kommer man börja skämta om Heroin äh, Folk som Så alla snyggt Det var ett That's 70's show Fast de sitter med sprutor istället ja, det. <laughs> Så jävla tragiskt De sitter med så här Skärp och åt i armen Och bara... Det är väl att du att de här Mariana-skämten när de röker på de, är typ aldrig, de lyckas ju aldrig gestalta det är speciellt kul i filmer Ja, ah, men det de finns, det finns som, ganska vissa bra exempel Ja, men det är ju alltid samma humor Någon som blir lite slow och skrattar lite sakta och tycker Ja, det. ja o, o, precis alltså, Det är en ja, det är drag att gestalta igen Ja, jag tycker fan det de Men sen samtidigt, jag tror jag vet inte, Vad tycker ni själva? Det är ro rolig humor men, men, Nej, så... jag tycker inte det Nej alltså, Alltså, de bygger nog rätt mycket på igenkänning. Så de som lever de liven och bara sitter och ökar på... De tycker det är jävligt kul för att de känner igen sig. Fast det säger det Shit, präktigt det blev här. Det är ju... Det, det måste ju vara... Äh, alltså, det måste ju vara fler som, än de som lever sådana liv som tycker det är kul ändå. I och för sig. Men vad fan, nu ska vi också... Det är ganska enkelt. och det räcker ju inte att göra... Det räcker ju inte att göra... En film, alltså det måste, det måste ju finnas Mer än, än Bara röka på så att säga Alltså det är ju mycket mer som avgör Om en film är bra eller dålig Jag tycker att Dead to Show är ganska Alltså jag tyckte det var ja. ganska roligt det, men det är ett ganska litet inslag i den där. Jo precis Man ja. lägger ju filmer som nästan bara bygger på det ja, Och det är men... ja, till exempel Pineapple Express ja, ja men jag tycker inte den är så dålig faktiskt Och jag tycker inte bara den bygger på det för att... Nej Visst, det har ju en, en stor del i det, helt klart. För att Pineapple, Pineapple Express betyder väl... Det var någon sån här super... Weed. Yes, uh. Men visst, det är ingen jättebra film heller. Men... Ja, nej, alltså det är klart. Bara om du baserar en hel film på det så kanske det inte blir så roligt. Inte för att drogen är så... Alltså vadå, det är bara weed. Det blir inte roligt. Alltså så... Det går inte att nej, göra men... en, en halvtimmes underhållning på det. Även inslagen liksom... Eller scenerna i filmer där de typ röker på är ju helt... Det är aldrig roligt ju. Alltså, nej, det kan jag inte hålla med det. Jag tycker att vissa scener i Bored to Death är fruktansvärt roliga. När Ted Danson och eller uh, Galifianakis sitter och har sina diskussioner. Då är de ja, väldigt roliga det, det håller jag med om. Det är faktiskt rätt roligt. <laughs> uh, så det, nej, det kan finnas under Sen, sen om, man jäm, alltså man, om man jämför med... Um, till exempel, uh, vet inte, Fair Loading i Las Vegas. Mm, jag har inte sett den, men. Oh. Uh, okay. Men där, där tar de syra och de snära um, okay. och lite så också. Och där det blir en helt annan grej att om man ska säga. Men de domarna utan att syfte där också tror. Jag. Ja, alltså, det är inte. snäll gestaltning på något vis. Ja, och det är inte, mm. det är inte så dragliberal. Li... Liberal. Liberaliserande. Alltså den är inte, de förespråkar inte droger på samma sätt i, som man gör i... Det är sant. De använder men, det, men... De... Alltså det är sant, det är ju... Helst kollar vi på typ Pineapple Express... Alla, alla de där många av filmerna som de uh, röker gräs i idag... Det är ju Seth Rogen är med i hälften av dem. Och uh, han, är, han är ju sjukt. Det är liksom alltid... Och det är sjukt att han skulle egentligen inte behöva göra det i vissa filmer. Han bara gör det. I vissa filmer så kanske det är där lite i hans karaktär så att säga... Men i andra så är det så här sjukt onödigt Men jag tror det är, ett, alltså det är nog lite politik bakom det också Jo jag menar det, det är ju en stor diskussion i USA Helst i Kalifornien Om man ska låta det liksom legaliseras mm. Vad ska vi säga, tyngre då? Det, jag tror aldrig det kommer hända med typ heroin mm. Jag det går lite långt Men det kommer alltså... Kokain är väl nästa steg Men mm. jag, tror det blir, jag känner igen att det blir så sjukt mycket mer tragiskt När du kommer till de grejerna Jo, det blir det. Fast kokain har jag också... Ja, jo, det det har, ja Det har det ju gjorts filmer som är lite... Ja, kokainliberala också. Men, ja, men ofta, du vet, annars egentligen när, det, när, det, när man snackar röka på... Det kan ju bli typ, Idag i filmer gör jag ju vilken idiot. Det kan vara sån comic book geek. Ja. Eller college boys som sitter och gör det. Är det typ kokain så är det ju... Antingen så är det någon, de ska gestalta någon Hollywood-stjärna eller... Någon sån riktig överklass Ja men lite överklass Eller så är det någon knackung det, ja, men... alltså, det har också ändrats lite har inte det Ja men ja jag vet inte det är på väg att nå... ja, Nu när jag tänker efter så var det länge sedan jag såg Kokain, kokain i, någon... i någon film Alltså i någon film som Där det ska vara särskilt Det är oftast tragiska människor som använder kokain Och tvingar droger i filmer känns det som Även ja, om man tänker på um, Snabba Cash till exempel Ja det är Ja, det, jag såg ungefär 35 det. minuter av den filmen och sen bestämde jag att det var jag, sista gången jag såg någon svensk film hela mitt liv. Jag har inte sett filmen men i boken i alla fall Antourage är äh. det kokain fast ifall det är filmchef liksom. <laughs> är det en mest ja. vanliga förekommande drogen. Kokain. Ja. Nej, gräs måste vara vanligare. Ja, men jag menar av de tyngre. Ja, gjorde ja. det nog. Och mm. bättre, amfetamin är också ganska vanligt. Don't do drugs, they're bad for you. Jo, min mormor, hon, hon bor på hem och hon är ganska dement. Och eh, hon bor bara med dementa så de, de är helt förvirrade allihop. Och kommer inte ihåg någonting. Där är i alla fall en annan tant där på det här hemmet. Som min mormor avskyr bland <laughs> annat. Och de bråkar jättemycket. Jag tycker det är rätt intressant för att de måste... Det, alltså de är dementa båda två så de kommer inte ihåg varandra. Men det de måste finnas avkonstans. någon kemi som verkligen gör att de hatar varandra för att för hatet består ju fast om man inte kan komma ihåg vem den andra är. Nej, ja, det, det är ganska intressant ju. Ja, Jag tycker det är rätt roligt. Det, det måste ju vara ett riktigt genuint hat då, ju. Ja, och det, det bevisar ändå någonting att. Ja, men jag menar, det går. Att alla funkar inte ihop. Men ja, jag menar, så, det är teamwork-grejerna. Själv med teamwork för senilat. Nej, <laughs> ja, men du, du förstår, vad jag menar Alltså det, det är skönt när du säger det för att eh, någonstans det känns ju så här om det är verkligen någon som jag hatar så att säga så säger man att jag skulle aldrig säga det där till den här personen och måste jag jobba med personen så får jag liksom försöka lägga det åt sidan och försöka lösa det här. Men det känns som äldre människor, jag vet inte om man får en insikt att nu har jag levt så länge så nu, nu är det skitsamma och du kan lika väl börja hata och skrika åt folk det tänkte på det också man säger att första intrycket är det som, är, <laughs> det. som gör eller bestämmer vad man får för uppfattning om en människa och hon får ju för, ett första intryck av den här tanten <laughs> varje dag. Skamma var vaknar upp en, om de vaknar upp en dag och verkligen så kommer överens Ja, det har varit intressant. Jag vet inte hur det där funkar om um, man är simil men någon, hon måste ju komma ihåg den här människan på något sätt ju. Kan det verkligen vara så att hon bara får se personen och börja hata den? Ja, men allting allting min mormor alla intryck hon får nu det glömmer hon bort hon kommer liksom inte ihåg. Men hon har minnen från hon kan komma ihåg grejer från länge sedan Ja precis, hon kommer ihåg sin mm. barndom allting och var hon har och så men, men allting nytt liksom, det, det går inte in. Jag inte in det. det låter ju ganska intressant faktiskt. <laughs> <sens>. <laughs> typ vet, det med. låter ju hemskt att säga skratta åt det också men... det kan vara ett forskningsprojekt. Ja faktiskt. Och du säger alltså att Frank Sinatra Bodde också på det här boendet Precis, mm. det är samma som mormor Det är han som ja, ja, Magnus ja. mormor hatar Frank Sinatra, han bodde hemma för det. Ja det är klart han gjorde Bodde hemma. Mm. Ja. Folk, han flyttade in i folkrummet In glory life, Nej, jag vet inte vad jag ska säga Men det är konstigt att han blev Jag vet inte hur gammal han blev Han måste ändå bli, typ på den 70-80 år är 82 år gammal alltså, Det känns som att han levde ju ganska hårt Vet vi det egentligen Ja, han, han äh, ju. Är väl att han, han hade jävligt mycket kvinnor Ja, om inget annat så rökte han Förbannat mycket ja. det är Jävligt bra ut faktiskt när man sett bilder och så. Ja. Det kunde nog föra sig känner jag Det känns som att på den tiden Jag vet inte, vad ska vi säga, 60-70-talet Så kändes Las Vegas som någon Alltså det var, det var Lite mer glory på, på den tiden nu tror jag att folk tittar ner lite på Las Vegas Så att det, det är nästan Jag ser inte att det är white trash ställe men, det är... ja, men då när vi var där i sommar Så var lite Malmöfestivalen över det ja, för, Alltså jag håller med nej, det, det är liksom inte de här röda och. Nej men Det är mer um, 20-30-åringar Killar som kommer dit i gäng, dricker ur de här långa här rören som de går runt med på gatan. Och tar Tack för <laughs> <Nej>. ja, <laughs> de det man. Vi tillhörde också i sig. Vi, vi tillhörde väl dem alla tre <laughs> i för sig. Bilden man haft av det innan är att det är så här fint överallt allt. Det, man ska säga. Det, det var ju bara rika som hade råd. Så känns det på 60-talet i alla fall. Ja, och så alltså lite mer så här klass -show. Ja, precis Alltså igen, nu när man tänker efter, är det inte det också fortfarande? Alltså det är väl både och? Jo, det finns något också. Och sen när, det, när, det, när hela Las Vegas uppstod Då var det ju eller byggarbetare och de som byggde på huvuddammen var det ja. inte det? Så att då började då var det ju ren arbetsklass som gick dit och spelade. Kolla man på gamla Vegas-grejer så känns det eller man får ändå, eller jag får i alla fall att det var, det var elegant det kanske ja. inte var så jättedyrt, vanliga människor också kanske var där, men alla som det var ingen som gick dit i en t och några surfbrallor i alla fall Nej, jag kan jag menar. och det gör ju typ folk idag det är med om idag, då liksom. det ser man bara i Mad Men, Ja, jo, precis. Alla gick i hatt och jävligt påportklädda Och det är där vi säger Frank Sinatra passade, Han passade ju rätt in i tiden där. Han gjorde sig bra i en kostym Jo han gjorde det Men jag tror det är lite så, alltså, säkert sjukt mycket klass idag Fast det är nutidens klass Ja precis Jag tycker att det var klass då Eller nu tycker vi att Sinatra är fan, fan var klass det på det men... Du menar att det är Seth Rogen som glider in Och betalar honom dubbelt Så det ja, går och röker 50, på och längst upp Om 50 år kanske det är någon som tycker det är klass med det idag liksom. I centrala Las Vegas Där är väl ett kasinområde där också Ja, där var ju aldrig vi Nej, och där är, är det inte lite mer um... Det är lite äldre kasiner. där ju Ja, precis, och är det inte lite mer klass där om man ska säga Nej, det tror jag faktiskt inte Det hotellet vi var på, eller kasinot vi var inne på Vad heter det? Belargio ja. De har ju vissa våningar som bara är till för Vissa societeter, så att säga VIP-våningar Ja, precis Äh. Um, för de absolut största hotellen ligger uh, vid The Strip som vi var på För jag vet, det finns något som heter Four Queens Och det är mer centralt De, de inte. De är fortfarande fruktansvärt stora Men inte alls äh. lika stora Det är nog som du är inne på För att jag tror vi som vanliga turister Vi ser inte den klass som egentligen finns där Råkt framför oss Nej, inte... vi ska också lägga till att vi borde inte ens på ett kasino Nej, alltså, när, man, alltså, när man var inne på Bellagio så var det sjukt där. det är jo. röd sammet överallt och, så att det är inte, inte jätte inne på vår det, det, det, det, det, <laughs> alltså, det är mest folket ute på gatorna man reagerar lite av. det är det jag tror det, är liksom, det finns en turistnivå som är jäkligt bred Sen så finns, det, klassen finns men den, det säger inte turisterna liksom. man kommer aldrig i kontakt med den Uh, Nej, det, är sant. det är därför de liksom säkert inte reagerar ja, på Ja men sen också, det är business idag de, de vill ju tjäna pengar de vill, vem, Alla som har pengar får ju komma in Jag skulle vilja ta tillfället i akt Och eh, be om ursäkt Till Sydsvenskan eh, Mina handlingar, eller mina ord Förra veckan var alldeles för grova Jag har hört det här i efterhand Och eh, jag ber Om ursäkt Jag tycker fortfarande att webb-tv-produktionen är horribel Men jag tycker inte vi ska blejma Alltså det finns mycket annat Som är så jävla mycket sämre Jag, jag skulle kunna gett mig på Aftonbladet till exempel um, Så dålig är faktiskt inte Sydsvenskan Och jag måste säga att deras artiklar Ofta har det ganska hög klass Och jag gillar deras webbsida Den Men kanske inte just webbtv-delen Så förlåt Sydsvenskan det att George Clooney skulle vittna i Bellskorn i rättegången Just det, det läste jag någon ja. det vi snackar om det för någon vecka sedan Jag vet inte om han kände eller, ja han måste väl veta om någonting. Men han, han, han har väl ett hus där i i uh, Italien. Det är där vid sjön där och fan heter den Kom, sjön heter. Den. Jag kan tänka mig så som Bellus håller på Så att så fort det kommer någon så här Känd person med mycket pengar Då ska ju han liksom, då ska ju de bli vänner direkt Det känns som att så fort skulle Orup åka ner Och eh, vad heter han Bellus Corne får reda på det så åker han dit Och tar en årgångsvisky med Orup Jo, alltså Orup Du fattar inte det, jag försökte ta en kändis En svensk kändis som är ungefär lika stor Som George Clooney i USA Orup är ungefär lika stor som George Clooney Exakt, vilket inte alls där <laughs> Är George Clooney gay? Vad kom det från Mange? Vad är det för på? han vad har jag Clooney. Skriv George Clooney i Google han Är äh, på, gay det första du får upp eller? Ja om man skriver mellanslag sen Så är det första man får upp gay Därefter Jag tror han är gay Matt Damon var över och gjorde i Europa, någonstans i Frankrike tror jag. Uh. Skulle göra en intervju för, uh, för den här Oceans... I Venice var det, Venice, men ja. Uh. Uh, ja, men ja, uh, då var det i Italien. Och uh, han var över och skulle göra intervjuer för uh, Oceans... Någon Oceans-film. Uh. Och då så frågar... Uh, alltså Matt Damon är avstöt, han har gjort massa intervjuer hela dagen. Och så kommer... Så frågar någon av de här... Uh, de här eh, journalisterna om vad är George Clooney gay? Och sen bara ja självklart. Visste du inte det? Så, där, så att, att alla visste det bara. Okej. Okay. Så att det blir bästa. uppstår ju bästa kaoset typ där. Är bara någon som frågar helt väl om då? Ja, precis. Det var, han bara ställer den frågan. Vad är George Clooney gay? Och Matthew Mås är hela trött på det. Vad jag. Ja, ja visste du inte det, det är klart. Och sen så börjar det göra har ju Vi har träffat hans. Eh, Hans vad ska vi säga, man Och uh, han, är jätte, är, han är jättetrevlig Och de passar jättebra tillsammans Och sen tror jag att Brad Pitt hoppar på det där också Och säger <laughs> något liknande och sen, sen typ dagen efter så kommer George Clooney till den här filmfestivalen också När de ska visa filmen uh. Och det blir typ kaos där total kaos Alla är ju han. Uh, uh. Att han har kommit ut och där Han fattar ju <laughs> ingenting Så han sätter sig och ska göra någon sån här intervju för filmen Och alla frågor handlar om var han, hans homosexuella partner är någonstans Skitkul Ja uh, okej okay. De kör väl massa pranks Jag har inte det emot one. I mm. alla fall Brad Pitt och George Clooney gör det Ja uh. Det var veckans podcast det var det. Om du har några frågor så kan du höra av dig till www Nej vi tar e-mail istället mamcast mamcast at gmail.com ja, Om vi ska ta och sammanfatta dagens podcast Jackie Chan lever Röka på humor är fortfarande lite kul i rätt kontext Demens har varit kul att forska på Yes Ja, ja. Jag vill inte göra det, men någon annan får gärna göra det och presentera det. För det gott syfte. Men äh, vi tackar för oss idag och glöm inte att skicka in mail. Vi ses för nästa vecka. Hejdå! Uh, hejdå! Jag satt den! Yes! Snyggt jobbat, killa! Nu går vi ta fyra eller skjuter lite här i pungen.